Paixamos a peza de música de Treixa Dura, que como dicimos a todos os nosos escoitantes, eh unha primicia, é, pertence ao seu disco último que acaban de publicar, que está nas redes, por lo menos para nós outros, Portalén. Pero temos outro lado do fio telefónico, o noso viaxeiro reportero gráfico, é, grande comunicador Xuan Arco da Bella. Boa tarde, ¿Cómo andamos? Bien, aquí, eh, eh, bueno, un, un chisquiño de lluvia que también no va a ir mal, aquí na, en Cataluña también compre, no solamente es por ahí por la zona norte. Ahora por ahí está un poco mejor de tiempo, ¿no? Hola. Hola. que Espera un momento que creo que es que tengo a andar cerca hmm. de Portugal, que vale. estás acoplando aquí bueno. todo esto. Que barbaridade. Bueno, pero pero, eh, pero escoitámos-te eh, eh, es, eh, es, moi ben, non te preocupes. Sí, pero escoitámos-te moi ben, non sei, como agora creo que xa está perfecto. Eu estaba, decía que estou agora cerca de Portugal, e eh, aquí a veces isto parece un corral. Eh, ah. con, conectaste por Portugal, conectaste... Eu non sei como farán os aquí da raya, pero, pero eu cada vez que veño, é igual, se estou en España... Ah, porque, pero bueno, eh, si, sí, suponho que será por los repetidos vale. bueno, o que vamos, o que vamos. Eh, esta semana estuve en, bueno, estuve en máis sitios pero nun deles estuve en, eh, en muros vale, eh, unha zona, de... zona fantástica que ademais ten ah. un, un, un porto con peixe extraordinario eh, eh, eh, ademais, ademais ten eh, un, un casco urbano Eh, a parte máis antiga que é espectacular o que valla a muros bueno, eh, se, te, se se mete a callejear polo que é o interior sempre nos chama atención aqueles arcos que hai ou, eh, sí, eh, soportales sí. que hai frente sí, sí, ao mar, sí, sí, sí, sí. pero se te posa a callejear eh, polo interior está moi coidado a mi sorprendeu-me incluso algunha calle mm. calles estreitas que mm. un, un século e é no, eh, eh, ¿no? sí, sí, sí. unha vida moi antiga entón se chamou atención o ben cuidado está non sei se cousa dos vecinos, se acousa do concello pero hai que parabenizar ah, o muy cuidado ben. que teñen aquí moi ben, moi ben despois, eh... eu... sí, sí, dime, dime. Ya, de, digo que ti fuche por algo especial, non somente si, sí, por... fume Eh, bueno, sabes que me gusta andar de un lado para claro, claro, claro. atención e salir un pouco das guías porque bueno, das guías xo miramos por internet xo miramos en vídeos o xo sí. salimos un pouco e nelo, nelo fun a dos bueno, sitios a tres sitios que vou mencionar que me chamaron realmente atención é que creo que o visitante que, que pase por aí agora que xa a xente en placa salida a semana santa, privadeira, os días máis largos é que se pare nun muiño de marea que hai ali, en Muros posiblemente Ajá. o muiño eh, xa de Galiza o máis grande verdad é eh, posiblemente falan os expertos eh, a xente que coñece o mundo que posiblemente é un dos máis grandes que hai, alo menos en Europa Moi ben, moi ben. O muiño grande con catro son catro muiños. Con, uh -huh. míranse, a, como funcionaba, pois eu moi sincero, estos almacenaba agua na parte posterior da, do, da subida da marea, esa agua que embalsada emvalsada uh -huh. e, e despois permitaba Se, se había aspita e, e, e había e tantísimos e, e, miles de metros cúbicos atrás, e moía como o, o moinho que está nun, nun regato. Muy ben, muy ben. Pero, anexamente a ese, hai chamatencio, porque xa non ten infernos, pero minase dúas chimeneas grandes, hai fixose unha casa de baños. Unha casa na que a xente, bueno, de casa de baños, ese sería un spa, un talasoterapia, unha cousa, pero bueno, naquele tempo, verdad, xigo, a xente iba eh, con determinadas eh, cataplasmas de algas eh, eh, e lodos que estaban impregnados en sustancias do mar, pois, servía de, de, de cal, para, para calmar determinadas doenzas, calmar e curar determinadas doenzas. Entón, aí esta parte tamén, por eso o edificio é tan colosal por por porque Muñoz é máis eh, casa de baño, especie de balneario, de spa, como le, podían, como le chamarían hoxe, non? E despois, outro sitio que eu creo que deve de ser de ver é ir a Montelouro. Montelouro, por a parte sur deste de, de, de monte, Montelouro xería o final da ría, da parte norte da ría de, de Muros Noia, non? Uh -huh. E... Eh, pola parte sur hai un pequeno faro e pola parte eh, norte hai unha lagoa, a lagoa de Montelour, unha lagoa preciosa, de agua salada, está separada do mar con enorme duna, unha duna colosal, e, e dice, dice a lenda que nesa eh, lagoa hai soterrada, hai amegada un, unha, un pequeno poblado, unha aldea, un. polla. Con talenda que nunha enchente de mar Brutal, verdad A auga do Atlántico Pasou por encima da duna Que falamos dunha duna Bastante colosal Aunque algunhas veces de temporal de Sobre todo do oeste eh, Eu teño visto salpicar auga por arriba da duna Pero eh, tiña que ser Salpicar non é a negar Entón nun enchente desta de mar eh, A solagou esa aldea, e dicen dicen a lenda que eh, eh, alguns días, sobre todo anoite do Sanxuano mm. que saben logo, está aí eh, claro. que se escoitan as campas da igrexa e, eh, e os gritos, os lamentos das xentes que que, que, ahí, que quedaron aí as xulagadas eh, se temos un minuto máis claro que ojo, temos, é logo Outra visita se estamos aí é ir a San Francisco O convento, o mosteiro, convento De San Francisco E... Eh, ali tamén en Louro Pertenece a parroquia de Louro E eh, bueno, un convento precioso E... Eh, eh, San Francisco é un... Eh, non é o San Francisco da América O San Francisco galego que se chama así É unha zona sobre todo de branca Aquilo hai moitísimo xente de vacacións, de turismo mm -hmm. eh, hai xente por todos os lados na playa, no outro, na carretera nas cafeterías, xa chama atención agora vas de inverno e dices ti como un pueblo que está pechado casi to na totalidade verdad, ten tanta xente, bueno, pois pues aí está un pouquiño arriba está o, o convento de San Francisco precioso, precioso ten unhas instalacións no que era o recinto do, do supongo que será una concesión de un camping, autocaravanas y todo eso, que deberán aquello estapetado. Pero, pero, no debemos dar vida una cosa, como estamos en Loura, allí, casi eh, pegado, o convento de San Francisco, está a iglesia parroquial, una iglesia sin xedas. Pero, eh, yo que vi varias, vi varias iglesias, en muchos cemeterios, eh, recomendé a todo el mundo, pero también me sorprendió que vayan ao cementerio, porque todas as, as tumbas que están na terra, entén foron eh, soterramentos na terra, están eh, cobertas de cunchas, eh, de cunchas, ¿Ah? pero cunha perfección total, total. Muy ben colocadinhas. Estás casi milimétricas, e brillando, é o orden, sabes que na terra nace erre, nace non sei que, me imagino que sea tradición no había nadie, pero a volver a pasar e eh, he de esperar hasta que alguien vaya a Campos Santos Campos Santos muy visitados y eh, preguntarle o por qué de esa curiosidad, porque fíjate que yo pensé hasta incluso que si estuvieran cementadas o sea, que tuvieran un cemento un agresivo para que estuvieran y eh, voy eh, a llamar una cuncha las cunchas salen pero las tienen eh, no es una tumba de dudas interés sino que son varias ducias de tumbas que quedan de sus en entermentos eh, a eso que, que están colocadas pero milimétricamente como si fuera un, un cuadro una obra de arte e llama atención ver aquella explanada de ese enterramentos, pues, con aquel, a vez, diferentes cunchas, diferentes colores eh, con arena de playa tapando o tungo donde está o, bueno, eh, eh, que vaya, eh, porque yo eh, eh, eh, eh, puedo decir que vi eh, bastantes centros, centros de Campo Santos y eh, acá hay cosas sorprendentes pero como eso eh, no non, non vi otro igual y eh, eh, volveré a preguntar a rapón de su si es una tradición, un que Ou sexa que aí o deixo, escoita. Coita, entón, para poder completar o, o a túa información que ou sexa que perto do convento de San Francisco en sí. Louro está unha capela que eh... Si, sí, hai parroquial. Xa, creo que está dedicada a Santiago Ouro, de Lugo, mm. ao lado do Mosteiro, que non ten nada que ver a iglesia do Mosteiro co a igreja parroquial, son cousas diferentes, ¿verdad? Entonces, aí, a iglesia parroquial San... E hai este cementerio que xa te digo, é eh, digno eh... de mención de que calquera que venga a costa a morte, pasei por este cementerio e vim algo realmente curioso eh. Eh... Eh... Eh... E dixen isto que é San... de Santiago ou, ou de San Pedro? Eh, eh, Santiago, quero, a ver se o mellor estou despistado Pero hasta diría, sí. iglesia parroquial de Louro, hmm. no hai outra pero creo que está adicada a Santiago, pero o millor, quénsame, o millor está equivocado, non o sé, non o sé. A, a, a chegar uns anos, a cabeza a veces desborda a cousa. <ríe> non, non, é importante <ríe> o que estás dicindo, porque, a, a ver, se si unha persoa chega precisamente a aquella zona, a muros, xobe arriba ao Montelouro, e diste que eh, eh, eh, faze, non queda moi lonxe precisamente esa capela. Non, non, non, non, non, no, faixe todo isto que dixe Neuxi, podes se fazer andando, Un día de primavera, con o tempo, como está hoxe aquí, eh, eso se fai andando tranquilamente. Nun par de horas estás feito todo o recorrido. Uh -huh. no, no, no, no, non vai haber problema por iso. O xeixa, muros que tamén paga a pena visitar porque ten... ten, ten... Bueno, a, ah, a merluza de Línxica... Eh, eh, eh, de... Eh, eh, ten un porto pesquero, verdad sí. Importante. Mm. Eu, a verdade, estuve no xoves, o día estaba moi desapacible, moi desapacible, comín nun sitio en San Francisco xa, un, mm. de, un local que había allí xusto, na, na subida do, que vai ao convento. E, non me acordo, non. Estaba, estaba, comín come unha comida normalinha, filete, cuatro receitas, é unha... é un pouco de lexuga, tomate, non? <risas> sí. eh, entonces Entóns... Eh, pero... Eh, ah, é eh, outra lenda que escoitei, sí. preciosa, que escoitei, se temos tempo, dicen... Claro. Dicen eh, que louro mariñeiros, eh, veciños, bueno, eh, dicen, se o louro ten touca, ou chove pouco ou chove moito. Es decir, se o monte louro colle na cima nubes, nubes, si. Sí. decir que eh, vai chover, Ajá. vai haber cambio de tiempo. Uh -huh. eh, o sea que decíame, esto o monte louro é como barómetro dos mariñeiros. Yeah, eles ven, ben, eles ven monte louro según a climatoloxía, eh, se se forman na cima, sí. xa aí xa E despois tamén Contan contan Que nesa zona algúns dicen Que en determinados días Que sobre a auga do mar Se ven luces uh -huh. Viaxando por encima do mar uh -huh. Contan Que son mariñeiros Que non volveron a terra Que quedaron no mar E que En algunhas ocasións Van camiñando sobre as augas buscando o camiño a casa a lenda preciosa claro que, me... claro que si sí, inter... moi interesante eh, moi interesante todo o que nos dix tanto o convento como o cemiterio que dixi o, cem, que, que o as... cemiterio eh, curioso, curioso, diz, curioso o cemiterio curioso porque ten esas cunchas non? que, que sí, están moi sí. ben colocadiñas Sí, sí, sí, o sea, delimitando eh, algo, eh, vou meter eh, vou, vai haber fotos no meu, no meu Google, nas minhas redes sociales, porque ademais é eh, a perfección coa que están colocadas, de poñer cunchas e tal, pero é que é a perfección. É como soubera unha persoa adicada, única, exclusivamente, é ofixera con regla, o sea, de poñer unha regla, de poñer as cunchas, de poñer a outra eh, sorprendente, sorprendente. Bueno, pois eh agradecerche muitísimo a conversa a, a comunicación de hoxe vale. e a visita tan interesante de muros e arredores. Una, vale. Un aperta grande, Joan. Deña, tam... Unha aperta eh, feliz eh, fin de semana a todos, e a todos. Igualmente, feliz feliz, feliz día da, da muller, da dona, dicen que mañá celebran aquí estamos celebrando tamén eh. a, na asociación Rosaría de Castro, despois acabaremos o programa e iremos para lá, Veña. Un, Oye, un abrazo. Un abrazo. Todo.